Teníem sensació que s'anava a obrir l'horitzó de mica en mica, totes vegades tornava a pagar. En aquest cas va passar això, que el governador va donar permís per cantar les, el cant de la senyera a la Rufla Català i un 24 hores abans va dir que no, perquè va veure que hi havia hagut una mena d'exhalació popular i que eh, podria crear una situació que no podria controlar. Hola, massa engrescament. I aleshores es va crear aquest conflicte, sí. Uh -huh. I... Novament, ets processat i condemnat a un any de presó com un dels organitzadors d'aquella manifestació de capellans a Barcelona. Mm. Mm. A partir d'aquell moment, escrius llibres on aboques reflexions de la teva experiència en aquells anys de lluita per la democràcia i la llibertat. Després de la lluitat tu, com tants d'altres, per aquesta democràcia i per aquesta llibertat, creus que aquest és, no, el paradís esperat, somniat, petit però creus que ens hi hem acostat molt o que encara hi ha molta o massa distància? I què creus? Que potser, que potser anàvem amarrats al pensar que tot seria tan plàcid i ara que figura que hi hem arribat, no n'hi és tant? Cert, sí, hem fet un pas, un pas important penso jo, és potser com els tractors que comencen a obrir un camp i el les coerteren, però encara queden... han de tornar i passar després una altra màquina i una altra màquina i s'ha d'anar pulint la terra. Em sembla que estem en la primera arrencada del de terreny. De fer, hi ha molta feina a fer Esclar, I les... la llibertat i la democràcia es deuen anar conquistant dia sí, rere dia. Sí, sí, sí. No només arriba un moment que sí, la conquistes sí, sí. i ja et pots posar a geure, no. Mm. T'han donat permís per llaurar i comences a llaurar.